втратили комісара і його друзів тієї ж осені. Але де сталася трагедія, достеменно ніхто не знав. Називалося поле одного з радгоспів, де їх нібито розстрілювали біля силосних ям. Згідно з іншими припущеннями, розправа було вчинено в приморських яругах, в їхніх колючих щигарях, серед чорного вулканічного каміння – а були й такі перекази, що полонених, зв'язаних докупи дротом, кидали просто живцем зі скелі в море. І хоч ніхто на власні очі розправи не бачив, однак поступово сама собою витворювалася легенда. З літа в літо жила по всьому узбережжю і діла в ній, крім вожака-комісара та його мужніх товаришів, ще й та невідома жінка, що він її врятував ціною власного життя. Чи жива вона? Чи народила дитя? І чи не забула, кому завдячувати має самим своїм існуванням на світі? Адже і такі є, що легко забувають, такі, у кого швидко і безслідно, довітрюються з душі, зроблена їм кимось «Давнє чи недавнє добро?» За тим золотушним Бруно, що, уникнувши кари, утік десь на захід, ще й досі слідом йде прокляття народне. З переказів було відомо, як він знущався з табірних людей. Мавши університетську освіту, він корчив із себе неабиякого психолога. Навіть перед смертю нібито знущальницьки допитувався полоненого. «Не шкодуєте, пане комісар, що так необачно поступили своїм законним місцем у літаку. Лицарем уявили себе, великодушністю хотіли уславитись. Комісар не вважав за потрібне йому відповідати, тільки поглядом з-під лоба виказував цьому садистові своє презирство. Перший ліпший – «Не приятельці, не приспанці!» Зміїно розтягував Бруно свої тонкі губи. «Зовсім незнайомий хвой ділісовій віддати своє місце. Та це ж треба цілковитим йолопом бути. Перебував би зараз у повній безпеці, а натомість босий, зволоцюжений, стоїш на своїй останній межі. Не маю сумніву, що...» «Шкодуєш!» «Якщо й шкодую, – прохрипів комісар, – то лише за тим, що ти мені, гад золотушний, не попався в бою!» А коли вивели полонених моряків на край скелі, щоб розстрілювати, один із них, маленький як підліток, нахилився до комісара і запитав стишно, «Ви справді не шкодуєте, щоб поступились тоді, не скористалися місцем у літаку?» Комісар обійняв юнака рукою за плече. «Друже, а коли б скористався, чи зміг би я жити? Жити без мук совісті? Вижити, мабуть, вдалося би». Але чи було б то життя? І то були останні його слова перед розстрілом, перед тим як по групі полонених сіконули автоматні черги. Після визволення і діти, і дорослі шукали страчених моряків у можливих місцях розправи. Обстежено було підгірні плантації і каменоломні. Де вони працювали, однак жодних слідів не виявилося. Серед місцевих людей ходили чутки, що моряків фашисти розстрілювали на скелях, звідки навіть ще живих кидали в море. А ще згодом з'явилась у цих краях сумноока ока, середніх літ жінка, добрів запнута хусткою не говірка така собі мовчазна душа